Ons voetum van ochend is Genesis 1, vers 26, to het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. God het die mens geskip as sy verteenwoordiger, as beeld van God het die mens geskip. Man en vrou het hy hulle geskip. To het God hulle gesê en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, Heers oor die vis in die see, oor die vogels in die licht, oor al die dieren van die aarde, ook oor die dieren wat op die aarde kruip. Hierdie gedeelte wat van ochend kom sê, dis wat ons identiteit is. Ons is Godse verteenwoordigers. Ons is Godse um, ambassadeers. Ons is na sy beeld geskep. En ons moet daar waar ons is verskil maak. Ons moet God verteenwoordig. Dit wat die ambassadeur doen. Hy verteenwoordig die hoore gezag wat om gestuur het. En ons hoor vanochtend ook aan die begin van die dienst. Ons is Godse verteenwoordigers. Ons is sy gesante. Ons is sy ambassadeers. Daar waar ek en jy leef en beweeg elke dag. Amen. Het is hierdie God wat... Ons gebruik as sy verteenwoordigers, wat van ochend vir ons kom groet, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Ons thema van ochend is, maak ons een verskil. Kom ons raak vir een paar oomlikke net bevis van... die emosies waarmee ons vanochtendie kom sitte het. Ons het in baie opzichte een traumatiese week achter die rug moet klom dinge wat ons kwaad maak, frustreer, bang maak, bekommerd maak, wat ons ontstel. Kom ons dink aan die emoties waarmee ons ook van ochend na hierdie afloppe week sy ontsteltenisse hier kom sit. Dalk wil jy dit in naam gee, dalk is dit woede, dalk is dit bekommernis, dalk is dit teleerstelling. Maar kom ons gee die emoties ook van ochend vir die Heere. Sê so dit by sy voete neer, dat dit nie een hindernis word so ons God sy stem sal hoor nie. Ons het groot vrede om te weet, jy ken ons, jy het ons gemaakt, in die moederskoot aan mekaar geweef, jy ken ons binnenkant, ons buitenkant, jy ken ons sit, ons staan, jy ken ons versichtinge, jy ken ons gedagtes, alles is open bloot voor u. Heren, u weet ook hoe ons gereageer het hierdie afloppe week met al die goed wat ons gehoor het en gesien het. En nou wil ons maar net kom bid, heren, ons is hier om u te ontmoet, ons is hier om mekaar te ontmoet, ons is hier as gemeente om te hoor wat op u hart is. Praat met ons Heere, ons as die kinders luister. Amen. Ons gaan twee gedeeltes lees, die een het julle heel waarschijnlijk reeds geraai, uh, is Matthäus 5 en dan ook Genesis 12. Die twee gedeeltes, ons gaan eerst Genesis 12 lees en dan Genesis 5, dit gaan op die skerm vertoon. Genesis 12 uit die nieuwe vertaling, Die Heer het vir Abram gesê, trek het jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, naar die land toe wat ek vir jou sal anweis. Ek sal jou een groot nasie maak, ek sal jou seen en jou man van groot betekenis maak, en jy moet tot een seen wees. Ek sal seen wie jou seen en omvervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseen wees. Abram het toe weggetrek, gehoorzaam aan die woord van die Heer en Lot het saam met hom getrek, Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Waaraan laat hierdie teks ons dink? Ons kom nou uit die, uit die reeks uit van geloofsgewoontes, van gestierdes van die Heere. Wat was ons heel eerste geloofsgewoonte, die B? Bles, bles, ons is geroep om ander te gaan sien. Ons krij dit terug, hier in Genesis 12. En dan Matthies 5 uit die boodskapvertaling. Julle is soud wat smaak moet gee aan hierdie smaakloose wereld waarin amal in sonde leef. As julle dit nie doen nie, beteken julle net mooi niks vir God nie. Dan kan hy julle net so op die ashoop weggooi. Julle is een licht vir die donker wereld rondom julle. Amal moet kan sien dat julle gloe. Julle geloof moet net so sigbaar wees soos een stad wat hoog Boe op een berg gebouw is. Geen mens het een licht aan en gaan steek dit dan onder een bed weg nie. Nee, een licht word in die middel van een vertrek neergesit, so dat allemaal kan sien wat om hulle aangaan. Dit is precies wat julle ook moet doen. Moe nie ewers in die donker gaan wegkruip nie. Julle moet soos een licht in hierdie pik donker wereld skuin. Ander mense moet uit julle woorde en dade sien, dat julle God, dat julle God van harte dien dan sal hulle sê dat God rechtig groot en goeie God is. So word jylle jimmelse vader, sy naam rechtig groot gemaakt. Ons thema van ochend is, maak ons een verskil. Vrienden, ek weet nie of jylle ook so... Um, Pres in die sociale media is en die koran te lees, het sy op die internet of gedrukte vorm of wat ook al nie. En of julle nies oor die radio luister en besef het wat die aflope week uh, in ons land gebeur het, al die ellendes en die traumas en al die goeders nie. Ek dink as ons van ochend hier sit en ons sê, maar die goed maak my nie onrustig nie dan wil ek raai dat jy dalk oneerlik is met jouself. As jy vanochtend sê, hierdie goed, maak niks aan my nie, dit gaan by my verby, dan wil ek raai dat jy dalk nie eerlik is met jou emoties nie. Daar sit my net doodeenvoudig eenvoudige stuk onzekerheid oor die toekomst. Ek lees die week een um, artikel waar Iemand skryf en sê die agentskap wat verblijf soek vir Suid-Afrikaners in Canada, in Australië, in Nieuw-Zeeland en in Europa, is verskrikkelijk oorval die afloop paar weke van Suid-Afrikaners wat elders een jenkome soek. Dan weet ons in ons eie land stroom die Zimbabweers en ander mense ook oor die grense om juist in ons land te kom soek na een jenkome. Een beter leven, een werksituasie, waar hulle darm kan geld op die tafel kry. Maar as ook nie net hier by ons, aan die zuidpunt van Afrika waar het gebeur nie, ook aan die noorde kant van Afrika het ons die laatste paar maande gehoor, hoe dat vluchteling uit Afrika um, die Middels, Middellandse See oorsteek, op bote wat oorlaai is en van hulle verdrink, voordat hulle aan die andere kant kan aankom. Daar is een reden hoekom ek Afrika donker gemaakt het op hierdie, op hierdie skuifie. Die vraag wat ek mee die laatste paar dagen worstel is, waarom gaan het so sleg in Afrika? Dit gaan eindelijk oral sleg, maar ek bly nie nou in Amerika of in Europa nie, dit die continent waar my voete staan, So ek is nou eerst gefokus op my eie continent. Hoekom is het so dat mense lang en moeisame reise sal onderneem, alles hier sal los om hulle te gaan vestig in Europa of in Canada of in Nieuw-Zeeland of Australië waar ook al. Waarom is die meeste lande waarom is die meeste lande in Afrika eindelijk in so'n hartseer toestand, dat ons eindelijk Afrika nie anders kan teken, as, as een donker land, waar daar min lig is nie. Die reden waarom ek het vooral gevraagd, is omdat in baie van die lande, nou moet ons vir mekaar dit ook net sê, ons kerk het een wonderlijke geschiedenis, van hoe die evangelie in Afrika opgevat het, um, skole gebouw het, kerke gebouw het, hospitale gebouw het, en die evangelie op in Afrika gevat het, tot bitter ver noord. Baie van die lande in Afrika, is christelik, en as ons gaan kyk na die statistieke, dan lees ons, dat die kerk eindelijk in Afrika, van die snelgroeiendste groeiendste kerke is. Soveel so dat statistend het sy morele kern verloor. Dan my vraag, hoekom maak ons as kerk nie verskil in een continent in een land waar het eindelijk so elendig gaan nie? Waar is die invloed van 70-80% christene wat soud en licht moet wees? vir amal en alles rondom hulle. En ek herinner my, dat ons die laaste gewoonte, wat ons gedoen het van Bels, die S, het ons gesê, is sent, ons is gestierd is van die Heere. En ek het die beeld gebruik van een lokfilm, dat ons lokfilms lock vir Jesus is, en dat mense in ons leven moet kan sien, en ek haal so twee of drie van het aan dat versoening vir ons belangrijk is want dit was vir Jesus belangrik, en dat verhoudings vir ons kostbaar is, en dat ons ten alle koste moet vrede bring, en vredemakers moet wees. Die tweede ding wat ons daai zondag gesê het is, regengerechtigheid was vir Jesus onzaglik belangrijk, en ons moet opstaan soos Jesus vir regengerechtigheid, ons het nog spot in der wees na die wede en die weese verwees, nie spot nie, maar onder andere ook oor die, ons wat vir die vrouwens hulle kardere opgemaak het. Ek dink het was aai ochend wat ons daar oor gespot het. Maar ons, ons moet een stem wees vir mense wat nie meer een stem het. Ons moet opstaan. Ons moet rugraad hee. Ons het gepraat oor jeling. Ons moet jeling bring. Nou ek weet ons is dalk. Ons, ons, ons voel dalk. Nie, nie opgelei of opgewasse om jelling te bring nie maar, maar jelling kan ook gebring word dier te bid dis ook om ons um, volhoudse gebedsinitiatief begin het om te sê ons kan vir jelling in ons land en ons continent bid as ons op ons knie gaan ek weet die probleem is baie meer complex as wat ek van ochend probeer maak en ek het ons nou nie die tyd om om hierdie ding uit te rafel, tot, tot op die been nie. Iemand skryf in die week ook, in hy selle artikel, en hy sê, in Zuid-Afrika, ongeveer 180.000 pastore, wat geen theologische opleiding gehad het nie. Hy gaan verder en sê, daar is meer as 2 miljoen, hulle noem het bospastore, wat in Afrika op is, wat geen opleiding gehad het nie, theologische opleiding nie. Nou wil ek nie die skuld pak op pastoren en dominies wat nie opleiding gehad het nie, ek denk daar is baie dominies en pastoren en kerkleiders wat wel opleiding gehad het, wat ook nie lekker verstaan wat ons identiteit as christene is nie. Wat ook dink, dit gaan oor me my en myself en ai, dit gaan oor my eie verreiking, dit gaan oor mag, dit gaan oor ek wat in een oorlevingsstrijd is, en ek moet probeer om, om een paar lidmate rondom my by mekaar te maak, dat ek dan net uh, ook kan oorleef. Ek dink ons probleem is, dat ons, eindelijk nie weet, as christenen wie ons is. En wat ons moet wees nie. Want waarom maak al hierdie baie christenen in hierdie kontinent, nie die verskil wat ons verwacht nie. Ja, ons kan nou die skuld op die pastoor en die domenies, en amal gaan pak, wat al die opleiding het, die opleiding het nie, wat al kerk is, om al die verkeerde redes Maar hy is, baie gelovig is in hierdie kontinent. Waar leid die probleem? Ek denk die probleem leid by ons identiteit. Ons weet nie dat ons sout en lig moet wees nie. Ons versta nie dat ons Godse verteenwoordigers is nie. Ons versta nie dat ons sy ambassadeers is daar waar hy vir ons neergesit het nie. Ons verstaan nie dat hy ons toevertrouw het om verantwoordelikheid te vat van een klompgoed nie. Wat is ons identiteit? Ons het net al gelees met die foto in Genesis 1. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Kom ons maak om na ons beeld. Kom ons stel om aan om God te verteenwoordig daar waar jy blijn, daar op aarde daar in Glentana, daar in Oud-Nikwastrand, daar in die distrik van George. En dan lees ons, God het vir die mens gesê, wees um, vrugbaar, word baie bewoon die aarde bewerkt, het heers oor die visse in die see, oor die vols in die licht, en oor die diere van die aarde. En dikwils, verstaan ons, Die, die heers ook verkeerd, ons het nou met ons toeristingsgeleentheid telke male van mekaar gesê, ons met elk ander vertalings ook gebruik, om dit vir ons verstaanbaar te maak, dis wat ons baie keer dink as ons hierdie tekst lees, as God ons aanstel as ambassadeer, dan, dan vul dit ons met gesag en mag, jy kan maar kyk hoe die, die kerkleiers in Afrika lyk, dis amal mense wat, wat beheb is met mag en moet gesag, en eindelik het is self verreik. Die woordkie Heers in Genesis 1 is een woordkie wat sê, jy moet verantwoordelijkheid vat. Dit betekende God het ons as rentmeesters aangestel. Hy het vir ons een klomp goed gegee waarna ons moet kyk, omzien. Nie Heers soos ons Heers verstaan nie, ons moet daarna omzien. Ons is hier om te dien soos Jesus. Om te kyk na sy skeping, na die plantengroeie en die dier, na die ekologie, en na mense. En as God vir ons vraag, om sy ambassadeers te wees, dan stier hy ons, na, hierdie planeet toe. Dan stier hy ons, na, a community toe. Na mense toe, want dis waar ons leef, en beweeg elke dag, ons is verhoudingsmense. En die eerste plek, waarna toe hy ons stier, is die kleinste vorm van community, wat jy krij, en dis die gesin. En is daar waar ons moet begin om een verskil te maak. En is daar waar dinge bezig is om uit te rafel. Want ons gesinne is broers en stikkend en tot niet. Hy stuur ons om een verskil te gaan maak daar waar hy vir ons geplaas het. In hy klein community van ons gesin en ons vriendenkring in ons familiegroep, in my buurt, in die dorp waar ek bly, in die omgeving waar ek leef en beweeg, daar stuur die Heere my om sy verteenwoordiger te wees. Ek is weer terug by die vraag waarmee ek die laatste dag of twee geworstel het, die taal van ons jong jongmense. Hoekom kom dit nie tot regt? in ons gemeenskap nie. Hoekom kom dit nie tot recht in Afrika nie? Hoekom flop ons? Genesis vertel vir ons van die eerste mislukte staat wat die Bijbel vir ons van vertel. Alles val uit mekaar as Adam en Eva besluit Ons wil nie onder Godse gezag staan nie. Ons wil onder ons eie gezag staan. Ons wil wegkom onder Godse gezag. Hulle onttrek dis, hulle vlug, hulle gaan kryp weg van God. En dit wat God vir hulle gegeet om op te pas, die tuin, die skeping, alles, die mense, dit verwaarloos hulle, hulle skep het af. Hulle is nie Godse verteenwoordiger daar, Godse beeld daar nie. En toe hulle wegkryp, toe ontdek hulle maar ons is naak. En omdat hulle wegkryp, is hulle nie daar waar hulle moet wees om na die tuin te kyk nie. En als daarna loop skeef, hulle gesin val uit mekaar het die een boete maak die ander boete dood. En het eindig in een gemors. Kor daarna kom die vloed. Julle ken die verhaal van die vloed. Kor daarna kom die verhaal van Noach. Kor daarna die verhaal van van die volk wat sê, maar ons wil soos God wees, ons gaan vir ons een toering bou om by hom uit te kom, ons wil nie onder sy gezag staan nie, ons wil in beheer wees, en die verstrooiing van die tale. En dan lees ons daar in Genesis 11, denk ek, waar God sê, ek is spuit, laat ek die mens gemaakt. Ek is spuit ek in die mens gemaakt. Hy nou so opgemors. Ek is spuit ek in die mens gemaakt. En dan eindig hoofstuk 11 in een mislukte staat. Die mens wat glad nie verstaan, dat ek Godse verteenwoordiger is, dat, dat ek hier is nie, maar dat ek hier is om te dien en om verantwoordelikheid te vat vir alles wat God aan my sorg toe vertrouw het nie. Het is een neerdruk en Maar in Genesis 12, kom probeer God weer. God maak een nieuwe begin. Ons lees die migratie story van Abraham. En ons sien hoe God vir die mens, by name Abram, help om wie te ontdek, maar wie is jy eindelijk? Dit wat ek jy in Genesis 1 gemaakt het, moet jy nou herontdek en hy sê vir Abraham: pak jou tasies, loos alles hierachter, en trek naar die land toe wat ek vir jou gaan wees, ons het, het net al gelees, en dan terwijl jy trek, terwijl jy emigrant is, gaan sien amal moet wie jy te doen kry, in jou sal amal gesien word, jy moet een blessing wees vir ander. Dit is beginsel, net anders gesê, wat is ons identiteit verander, verteenwoordiger van God, een ambassadeer, in hierdie context, in Genesis 12, ek moet tot die seen wees verander, het is die eerste geloofsgewoonte, wat ons geleer het, in ons reeks, hierdie kwartaal. Die een lees, wat ek uit Abraham sy op pad wees, leer, sy emigratie, na een land wat hy nie eerst geweet het, waar het is nie, is dat die mens nie makkelijk jou identiteit in jou geboorteland en tis in jou eie mense ontdek as jou leven maar net om jou draai nie. Het is nie makkelijk om jou identiteit te herontdek as jy in jou geboorteland is, tis in jou mense is en jou leven draai net om jou Dit is wat gebeur met Christene in hierdie kontinent van ons. Ons het al te lang gedink, die leven draai net om ons Dit gaan oor ons. Dit gaan oor selfverreiking. Dit gaan oor mag, wat ek inpalm, dit gaan oor gesag. Dit gaan oor myself. God het vir Abraham uit sy gemak zoonig gehaal. Hy het om weggevat uit sy land uit. Hy emigreer na een land toe wat hy nie weet waar het is nie. Toe ontdek Abraham skielik, maar wie is ek eindelijk? Ek is nie hier vir myself nie. Ek is hier om een sien te wees vir ander mense moet weet te doen kry. En een stuk gehoorzaamheid van Abraham maak dat hy sê goed vat en trek achter, roepste, of achter Godse roepstem aan, en dat hy op reis gaan, en dier sy leven rechtig verskil maak, in ander mensese levens. Vrienden, ek wonder as ons na ons land kyk, en ons kyk na die goed wat rondom ons gebeur, of ons nie in 'n in seisoen in beweeg het waar ons gedink het ek doof maar die liggie uit ek sit maar die soutpotjie in 'n kas weg dit gaan nou oor oorlewing dit gaan nou oor my en myself en my gesin ek kan nie nou oor ander mense ook nog worry nie ek moet nou net self probeer om te oorleef en dan gebeur het dat ons in die proces ons self verreik, um, soos wat het maar in die hele Afrika gebeur, en nie een oog het, vir ons identiteit, dat die Heere vir ons geroep het, om een verskil te maak, om licht te wees in die donker Afrika, om sou te wees, om smaak te gee, aan ander mensese levens nie. Ons het het by die geleentheid, ons hierover gepraat het vir mekaar gesê hoe eenvoudig dit kan wees om vir iemand te sien te bles net een bemoedigende woord net een hand wat ek uitsteek om iemand te help net een geskenk al as het een thuisgemaakte dingetje vir iemand te gee en te sê ek dink aan jou dit maak een verskil ek dink nie ons continent gaan verander as ons hier dit verstaan. Dalk is al van julle wat gedink het, toe ons hierdie reeks begin het, ja, ook Jan het sêke nou ergens iets gelees of ontdek, en kom, ons krij nou maar niet hierdie reeks achter die rug met hierdie klomp geloofsgewoontes. Um, ons gaan toch hier dit nou proberen, ons het al een keer gauw proberen, om net die dome nie tevreden te stel, om gauw iemand in die week te gaan bles. Uh, en ten oor iemand anders dat ek gauw bykie gasvry te betoon maar, maar gelukkig is die reeks al voorbij nou kan ons aangaan en, en, en ons kan weer op ons ouw stijl aangaan Afrika gaan donker bly as ons nie ons identiteit opneem nie as ons nie leer om licht te wees en sou te wees daar waar die heren vir ons neergezit het nie en ek weet jylle is nie in Sudan nie En jylle is ook nie in Zimbabwe nie, maar jylle is in George. En is hier wat die Heere vir julle roep om 'n verskil te maak. Dis hier wat die Heere vir julle stier om in die voetsporen van Jesus, as ons hy ochend gepraat het, versoenend te leef. Op te staan vir dit wat reg is. Te bid, dat hy om een keer sal kom in ons land, en ons continent, dat hy terugdraai na God toe sal wees as ons nie uit die blokke uitkom nie, as ons nie ons identiteit moet ergens opneem en besef, ek en jy is God Godse verteenwoordiger, het begin by ons gesin, maar het gaan verder na ons vriendenkring toe, het gaan verder na ons familie toe, het gaan in ons woonbierte in, het gaan met die mense moet week elke dag te maken kry, by die tils en by die petroljogies en by die dokters en waar ek ook al beweeg, daai mense is mense wat God om my pad gesteer het, vir wie ek sou in lach moet wees. Dit voel vir my en daarmee wil ek klaar of die goed wat aan die gebeur is, en ek moet sê die goed ontstel my, ek, um, die goed gaan nie net by my verby nie, ek, ek krij dit nie van my afgeskid nie, um, dis asof die Heere ook bezig is om ons uit ons gemakzone te skidt of alles wat rondom ons gebeur, ons hele land en die energie wat hier gebeur, ons allemaal uit ons gemakzone skit. Want juist, buiten ons gemakzone, ontdek ons, wie ons is. Godse ambassadeers, Godse verteenwoordigers, sout en lich. So dalk is die plek waar ons nou is, nie so sleg soos wat ek dit, moet my bloot waarneem en oorneem. Telk is dit een manier, waar ons uit ons gemakzone gehaal word, om te, besig, om te begin besef, ons as christene, moet ons plek inneme in hierdie continent. Ons moet opstaan, en ons licht en ons soud laat skyn, en laat strooi. Amen. Ek gaan vraag dat ons vers 2 van lied 239 saamsing dit is skuldbeleidnis en dalk wil jy vanochtend saam met my ook kom beleid en sê Jerema ek raak betek hier so opgewerkt oor die goed wat ek sien en lees en beleef ek is lis om my Ligie te doof. En ek is lis om die soudpootje in die kast te bere. Ek wil nie een verskil maak. Ek wil nie my licht laat sky nie. Ek wil net myself beveilig en beskerm. Ek wil net kan oorleef. As jy ook somtijd soos ek dit denk, kom ons belei ons skuld, dat ons dalk nie die soud in die licht is, vir ons omgeving en vir ons land en ons continent, wat ons geroep is om te wees. Kom ons staan, dan sing ons hier die lied saam. Heere, as ons ons skuld voor u beleid, dan, dan doen ons het eindelijk in skaamte en, en met berouw, want... Heere, ons versuim dikwels om te wees wie ons eindelijk is. Die soud in die licht. Heere, ons wees ons. Stier ons waar ons die verskil moet maak. Hoe klein en hoe gering ook al. En Heere, dat ons sal streef na die voorbeeld van Jezus om versoenen te leef om op te staan, Heere, vir dit wat verkeerd is in ons samenleving, om te bid, vir die redding en die heeling van ons land. Dankie Heere, dat u ons skuld vergewe. Amen. Ons kom maar sit vriende, daar is een paar saken vir gebed, uh, die siekes wat, Uh, die siekest is ook op die familienies aangeduid, uh, die sake vervoorbidding, ons bid steeds vereen en vir die ekonomie, uh, ons bid dat die sinloze geweld en vrouwe en kinders beëindig sal word, uh, die beëindiging van energie en geweld en oor buitenlanders, um, miskien moet ek het al toch sê, ek, ek kies ons as nou amper op ons einde, ek het ehm um, gister een boodskap gekry wat um, Koosie de wet vir my aangestuurd het van Mayan Soe Brian, sy eendeer wat hier uit Zuid-Afrika uitkom en wat uh, vir die here werk. Dalk het jylle ook hierdie boodskap gekry wat sê uit Nigeria uit uh, is hierdie militante machte op pad om die locations in ons land um, om te vergeeld. En dis die een negatieve boodskap na die ander wat kom Um, ek het stringe van die goed gekry en die goed boes hem net vrees in en maak mense negatief In my anso Brian het toe in die kort video kie gesê asjeblief kom ons spreek eder lewe oor ons land uh, ons moet ophou my negatieve goeders rond te stier uh, daar is die tekst in spreke 18 wat sê die tong het mag oor lewe en dood ons moet lewe spreek kom ons stier liwers hoopvolle betekenisvolle goeders aan, skrifgedeeltes om mekaar te bemoedig en mekaar tot tot bed, gebede te, te inspireer. As wat ons al hierdie goed aanstuur, velke generaal in die Boko, oram, of or wat is die instantie sy naam, en, en so aan wat, wat boodskappen stuur en sê, ons kom vir geld. Julle wil ons Nigeria's uit julle land uit hee, ons kom revenge. So kom ons, kom ons bid vir die beëindiging van energie, maar ons gaan dit nie beëindig as ons die hele tyd hierdie negatieve goed aanstuur vir ander mense nie en dan ook in die vierde plek sendingwerk wat vanuit ons gemeente gedoen en ondersteun word. Dan sê ons ook dankie vir Godse zorg in ons gemeente en gemeenskap en vir elke lidmaat wat gereeld sy offers bring, tyd, gawas en ook financieel. Kom ons gee geleentheid vir stilgebed waar elkeen net van hierdie goeders naar die Heere toe vat en, en dit voor die Heerese troon kom neerleeg. Heren, is so almachtig dat jy al hierdie gebede wat nou opgegaan het na jy toe, gehoor het. Want Jesaja sê, jy oor is nie te doof om ons te hoor nie. En jy hoor ons, al bid ons geliktijdig. Daar is selfde belofte sê, jy arm is nie te kort om ons te help nie. Heere, hoor ons, as ons kom intreef ons land en ons kontinent. As ons kom vra en pleit, Heere, maak ons sout en lig. As ons kom pleit, vereen, Heere. As ons kom bid, verhoop. Heere, ons het u nodig. Ons het nodig dat ons en ons land en ons continent daar u toe terug Herre, aan u kom toe al die lof en die eer en die aanbidding. En dank u dat u ons hoor. Amen. Mag die Herre sy teenwoordigheid, sy sien, sy genade, sy liefde, wat by elkeen van ons wees, as ons in hierdie week sout en licht gaan wees. Amen.